Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salam Ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala hama ba'du Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Pagi hari ini kita berkumpul Di Madis Ta'alim Al-Imam Al-A'rif Billah, Al-Qutub, Waddal Al-A'leh, Al-Habib Ali bin Abdurrahman, Al-Habshi, mudah Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau, berkhusus kepada para guru-guru kita, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali, dan segenap keluarga besar, Al-Habib Ali bin Abdurrahman, Al-Habshi, dan juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman, al bin Muhammad bin Ali Al-Habsy insyaAllah diberikan kesehatan, afiah dan kita semua yang ada di sini dapat berkat dari Allah Ta'ala kita barusan mendengarkan penyampaian yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab Al-Nasaihidiniyah, hal-hal yang berkenaan dengan tawakal. Tawakal merupakan salah satu magam kedudukan yang tinggi salah satu magam jenjang keyakinan di mana makna daripada tawakal itu sendiri adalah hati merasa yakin dengan bahwasanya semua alam semesta berada di dalam genggaman Allah, berada di tangan Allah. Dan dia yakin tidak ada yang bisa memberi tidak ada yang bisa menolak, mencegah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau bahaya melainkan hanya Allah. Dan sesungguhnya setelah itu semua hatinya merasa tentram, damai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak goyah keyakinannya atas beragam kesulitan dan problem yang dia hadapi sehingga dalam segala problem tersebut hatinya tetap damai dengan apa yang dijanjikan Allah dia yakin segala perkara berada di dalam kekuasaan Allah dan dia tidak merujuk di dalam segala problem melainkan hanya kepada Allah batinnya kalaupun zahirnya Merujuk kepada manusia ataupun kepada sebab dan ikhtiar, itu hanya sekedar zahirnya saja. Dan itu pun sesuai dengan apa yang diatur di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat tawakal tersebut adalah sifatnya para wali-wali, sifatnya para nabi-nabi, sifatnya para kaum salihin. Dan orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan kecewa. Wama ia tawakal Allah, fahuah hasbuh. Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi segala keperluan orang tersebut. Allah Taala yang akan menanggung orang tersebut dalam perihal rezeki, dalam menghadapi balak musibah. Dalam menghadapi problem yang berserah diri kepada Allah, yakin percaya kepada Allah taala dan yakin semua perkara berada dalam kekuasaan Allah taala, maka hatinya akan menjadi damai, tentram dan Allah akan menolong orang tersebut. Di dalam masalah rizki, Allah taala berfirman, Rasulullah bersabda di dalam hadis Bahwasanya, lau tawakkal tum alallahi haga tawakkulih, la ruzagakum kama yuzagut ta'ir, tghdu khimaasa wa taruuh bi Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Taala akan memberikan kalian rizki seperti memberikan rizki kepada burung yang berterbangan burung keluar dari rumahnya dari sarangnya pagi hari itu perutnya, temboloknya kosong, kempes tapi pulang, lain yang dia kenyang, lain yang dia bawa pulang dalam temboloknya itu penuh semuanya padahal burung, kagak sekolah gak ngambil magister kemudian juga kagak dagang di pasar tapi dia mendapat rezeki dari mana? Apa dia ahli ekonomi? Orang-orang lagi pada krisis moneter. Tapi burung tetap kenyang. Enggak ada mereka demonstrasi kekurangan beras, kekurangan minyak. BBM naik, BBM turun. Enggak dipikirin sama dia. Subhanallah. Kita diajarkan tawakal yang sebenarnya. Dicit berikan contoh seekor burung lihat tawakalnya dia. Apakah dia enggak ikhtiar? Ikhtiar. Pergi jalan pagi. Pulang, alhamdulillah sudah dapat dia. Dan yang dia bawa pulang ya untuk hari itu. Yang buat besok enggak, besok nyari lagi. Enggak nyimpen, ayo timbun. Kita timbun makanan. Kenapa? Ini lagi musim kemarau panjang. Atau pangan lagi sulit kena banjir. Tidak menimbun di rumahnya enggak? Tapi dia tawakal kepada Allah Taala, enggak nyimpan buat dua hari atau tiga hari atau sebulan, dua bulan tidak. Rasulullah SAW orang yang paling tawakal dan juga diatur tawakalnya kita seperti apa. Sayyidina Ibrahim Alaihissalam kata Salim ketika akan dilempar ke dalam apinya Namrud itu dibangun bangunan seperti istana tapi dari kayu bakar kemudian dibakar apinya menyala dari jarak beberapa kilo sudah terasa panasnya itu سيدنا Ibrahim dilemparnya itu dengan manjanik dengan ketapel ke tengah tumpukan api tersebut ketika dia dilemparkan di situ Allah taala kirim malaikat Jibril saat dilempar malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim dan bertanya, "Wahai Ibrahim, engkau sekarang menuju api akan terbakar. alakah hajah? Apakah engkau punya hajat?" Apa jawab Nabi Ibrahim? "Amma ilaika fala." Hajat saya kepada engkau wahai Jibril, saya enggak punya hajat kepada engkau. Saya enggak ada keperluan kepada engkau, saya enggak minta kepada engkau, enggak. Sudah sampai dalam kondisi itu dikirim malaikat Jibril untuk bantu Ditanya engkau ada hajat tidak saya enggak perlu kepada bantuanmu. Kalau begitu minta kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim menjawab apa? Ilmuhu bihali yughnihi an suali. Allah taala mengetahui keadaan saya. Pengetahuan Allah akan keadaan saya sudah cukup sehingga membuat saya tidak perlu meminta lagi kepada Allah. Allah sudah tahu keadaan saya saya sudah berserah kepada Allah Allah yang atur Allah sudah tahu saya begini ya yaudah atur aja. saya tidak perlu minta lagi Allah tahu saya hambanya saya diperlakukan begini Allah tahu ya sudah serahkan kepada Allah lantas apa yang dilakukan oleh Allah gulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim langsung Allah Ta'ala bilang wahai api jadilah engkau dingin dan selamat kalau cuma dingin doang beku Nabi Ibrahim dingin dan selamat Atas siapa khusus kepada Nabi Ibrahim. Kemudian sedina Ibrahim mengatakan itu lebih kurang selama seminggu lebih di dalam api tersebut sampai apinya baru padam dengan sendirinya keluar selamat nggak apa apa. Sampai Nabi Ibrahim pernah bilang hari yang paling lezat yang paling nikmat buat saya di dunia adalah hari saat saya dibakar di dalam apinya Namrud Adem, sejuk, damai. Dengan perintah Allah, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ruzuki dibawakan oleh Allah Sa'ala ke dalam api tersebut. Subhanallah. Sehingga Imam Abdullah bin Aliul Haddad, Beliau di dalam doa dan munajatnya, Dalam syair doa dan munajat beliau, Yang sering kita baca apa? Gak dekafani ilmu Rabbi min su'ali wakti ari. Cukup bagiku ilmunya Allah mengetahui keadaanku. Asal Allah tahu keadaanku, cukup bagiku. Berkafani ilmu Rabbi min su'ali wa khtiari. Ilmunya Allah akan keadaanku, cukup bagiku. Sehingga tanpa perlu diminta, Allah Ta'ala pasti akan menjamin saya. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftikari. Do'aku Harapanku kepada Allah taala menjadi bukti menjadi saksi bahwasanya aku ini betul-betul perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para kaum salihun. Para kaum salihin mereka mengatakan bahwasanya man radiya billahi wakila wajada ila kulli khairin sabila. Barang siapa yang ridha kepada Allah Ridha kepada Allah sebagai yang mengatur urusan dia. Tawakal kepada Allah, dia bergantung kepada Allah, dia ridha. Wakil. Maka dia akan mendapati segala jalan menuju segala kebaikan, dunia dan akhirat. Semuanya dia dapatkan apabila dia ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ hasbuh karenanya saudara-saudara sekalian tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita setiap hari, saat kita selesai solat lima waktu, kita baca apa untuk menguatkan tawakul kita? Kita ulang-ulang dengan lisan dan dengan hati kita dan kita fahami. Kita ulang gaidah ini, yaitu Allahumma la manya ah lima taat, wa la muatia. Lima menanggah, ولا رادّة. Lima cuba itu, ولا ينفع ذل جد Ya Allah, apabila engkau ingin memberi, tidak ada yang bisa mencegah. Lamanya alimah, alqaid. Kalau engkau ingin memberi, tidak ada seorang pun yang bisa mencegah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau engkau ingin mencegah, tidak ada yang bisa menyampaikan kebaikan kepada kita. Apa yang sudah ditentukan Allah enggak ada yang bisa menolak. Larad dari magdhaib, enggak ada yang bisa menolak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yam faudzaljat minkaljat. Orang yang punya kekuasaan jabatan enggak manfaat. Tetapi semua manfaat dari Allah taala. Dalam asmaul ilahi husna. Ya nafi', ya dhar, ya mu'ti, ya mani'. Allah taala yang maha memberi manfaat Satu-satunya yang bisa ngasih manfaat Allah Bukan obat Bukan harta Bukan manusia Bukan bos Bukan pekerjaan Bukan mata pencaharian Yang bisa ngasih manfaat hanya satu Allah Dan Allah Ta'ala sekehendaknya Sesukanya menjadikan manfaat Dalam obat ataupun racun Terserah Allah Allah Ta'ala berhak menentukan, meletakkan manfaat dalam obat ataupun racun Dalam kebaikan ataupun bahaya Allah Ta'ala bisa letakkan manfaat dimanapun Allah Ta'ala suka Yang memberikan manfaat hanya satu, Allah Bukan dokter, bukan siapapun Yang memberikan bahaya hanya satu, Allah Bukan banjir, bukan gunung, bukan gempa, bukan siapa-siapa Itu cuma kendaraan, kosong dalamnya Pengendalinya siapa? pengemudinya siapa Allah, Allah. Jalla jalal jalaluhu ta'ala ta'azama yang memberi Allah yang mencegah Allah apabila kita yakin seperti ini kita lihat semua ini perlakuan Allah dan Allah taala lakukan ini semua dengan hikmah apakah kita mencapai hikmah tersebut Al Habib Ali Al habshi mengatakan dalam Baraatul Istihlal Maulid beliau bilang khalaqal khalqa lihikmah Allah taala ciptakan makhluk dengan suatu hikmah. Wa tawwa 'alaiha dan Allah taala liput dengan ilmu dan pengetahuannya. Sehingga itu disebutkan bahwasanya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan Inna fil ghaibi 'ajaib kam ni'am tayy al masa'ib wa akhud tadbir khaib Lem yezal fi jabdati syakirahin, lem yezuk ainshal ibadu salihin. Itu beliau mengatakan di dalam hal-hal yang gaib terkandung keajaiban dari Allah. Berapa banyak nikmat yang tersembunyi di balik musibah. Luarnya musibah, bungkusan luarnya musibah, tapi dalamnya ada nikmat yang baru kita sadari. Dan orang yang banyak berencana meninggalkan tawakal kepada Allah Taala biasanya kecewa, selalu di dalam keraguan selalu gundah dan kegelisahan menimpa dia dan tidak mencicipi kelezatan yang dicicipi oleh kaum salihin Al-Imam Ali karamallahu wajah beliau mengatakan kama ahsanallahu fima madha kathalika yuhsinu fima bagi, sebagaimana yang dulu dimudahkan oleh Allah yang akan datang insyaAllah juga dimudahkan kita ni sekarang hingga sampai titik ini, berapa usia kita kita sudah sampai titik ini, artinya oke-oke aja kita bisa makan, kita minum. Kita lahir ke alam dunia ini, Allah Ta'ala sudah siapkan tangan yang menyambut kita. Tangan yang menyambut kita. Siapa tangan yang menyambut kita? Kita tahu ibu kita, tapi yang menyambut kita bukan ibu kita. Siapa? Apa kita kenal tangan siapa yang menerima kita saat kita lahir ke dunia ini? Siapa? Berapa banyak orang yang tahu siapa bidannya dia? Allah Ta'ala yang siapkan Yang membersihkan tubuh kita Waktu kita lahir Siapa kita kenal orangnya Yang ngandukin kita Yang nyelimutkan kita Siapa kita kenal orangnya Subhanallah Allah Ta'ala sudah siapkan Yang dulu, dulu hingga titik ini Dibikin lancar Dibikin bagus Terus yang akan datang Setelah teruji Jaminan Allah kepada kita Terus hingga titik ini Kita mau ragu Terlambat semuanya teruji Allah Ta'ala baik kepada kita sebagaimana yang dahulu baik insya Allah kedepannya lebih baik lagi dari Allah Ta'ala kata Imam Ali bin Abi Talib Al-Imam Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya beliau membuat takhmis atas baik syairnya al imam Ali bin Abi Talib Beliau mengatakan: "Idza azmatun nazalat jibali wa diqt wa daqat biha hiyali, al imam Ali: raditu bima qasam Allahu li amri ila khaliqi. Fama atama fiyuhattamu qada wa ja'at tabaashir fa Allahu fi ma mada, kadhalika yuhsinu fi ma baqi." Apabila saya ditimpa beragam kesulitan, problem besar, hati saya menjadi sempit, sumpak, stres. Dan saya sudah tidak punya daya upaya lagi. Maka saat itu saya teringat, saya ulang-ulang saya ingat ucapannya Imam Ali. Apa ucapannya Imam Ali? Raldi tu bimaga sama Allahuli, wafat amri ilah kali Saya rebah dengan apa yang Allah Taala berikan, apa yang Allah Taala bagi buat saya, saya rebah. Dan saya serahkan perkara saya kepada Allah. Ketika saya ulang-ulang ucapan syair Imam Ali tersebut, tidak sampai sore melainkan Allah Taala berikan saya jalan keluar dan datang kabar gembira dan membuat saya makin rida kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sebagaimana Allah taala kata Imam Ali perbagus yang terdahulu yang datang yang akan datang juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma yang terakhir ini satu hal lagi artinya tawakal kepada Allah taala ini ketentraman batin yakin hati dengan ini semua perkara di bawah genggaman Allah dan hati merasa damai dengan keyakinan seperti itu Bukan berarti tawakal dia tidak berikhtiar sama sekali. Ikhtiar tetap ada. Dengan tawakal yang dia miliki, kadang tuh orang dia punya banyak ikhtiar, punya banyak usaha. Ketika hatinya enggak ada kecenderungan terhadap hal-hal usaha yang dia miliki, enggak bergantung kepada usaha tersebut, hatinya tetap bergantung kepada Allah dan ketika ini semua hilang, enggak ngaruh dalam hatinya. Maka walaupun dia punya banyak usaha bukan berarti dia meninggalkan tawakal, dia tawakal kepada Allah taala. Namun ada orang enggak punya duit apa-apa. Tapi dia pengin ini, pengin itu tamak, serakah, kemudian juga hatinya melirik apa yang ada di tangan manusia. Nah, itu enggak disebut tawakal. Itu disebutnya memang kagak punya duit. Tawakal tersebut hati bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin perkara berada di dalam genggaman Allah. Al-Imam Husain Ibn Sheikh Abi Bakir bin Salim Dia punya banyak usaha Tapi dia tawakal kepada Allah Ta'ala Sampai pergi ke Nabi Hud Ziarah ke makam Nabi Hud bersama anak cucunya Itu seluruh anak cucunya sampai pembantunya Semuanya naik kuda Lebih dari 70 ekor kuda Kuda itu dulu kayak mobil mercy Kuda yang bagus-bagus Sekarang juga kuda harganya mahal Sampai ratusan juta Semua anak sampai pembantunya naik kuda lebih dari 70 ekor kuda buat beliau dan semuanya. Sampai orang-orang kagum, heran melihat ini bagaikan kerajaan yang dia miliki. Maka dia katakan, ketahuilah, "Law halakat filahdha mata minni sya'rah." Seandainya nih yang kamu lihat anak cucu harta saya dalam sekejap hilang, enggak ada selembar rambut pun yang tergerak dari hati saya. Gak ngaruh apa-apa. Kenapa saya sudah ribok kepada Allah Taala, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tawakal kepada Allah Taala bukan berarti tidak ikhtiar. Ikhtiar ada dua macam. Ada dari sisi akhirat, dari sisi agama dengan ilmu, dengan zikir, dengan ibadat. Ada juga tawakal dari sisi dunia dengan ikhtiar usaha, bekerja. Dan dua-duanya ini harus kita lakukan dan di atas itu semua kita enggak bergantung kepada ikhtiar dan sebab musabab tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui bahwasanya di dalam ikhtiar tersebut tidak dihalalkan orang yang punya kemampuan untuk ikhtiar terus dia tidak berikhtiar. Dia tinggalkan keluarganya kelaparan terus dia ngejer tawakal. Udah gitu dia ngemis sama orang. Dia minta tawakal. Habis bagaimana? Ya saya mau minta-minta sama orang. Mau minta ke sini, mau minta ke situ. Tidak dihalalkan. Terus dia ngejerit, "Tawakal, apaan? Tapi dia ikhtiar. Nabi Muhammad, beliau pun juga dulu sebelum menerima wahyu, beliau pun juga bekerja berdagang untuk Siti Khadijah. Sahabat Rasulullah, saya di Abu Bakar punya sembilan toko. Namun semua digadaikan untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Wah oh, Sayyidina Umar, wah oh, Sayyidina Utsman, dengan hartanya beliau, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi semuanya itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya orang yang memang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi hal tajarrud, tajrid. Maka ini suatu maqam yang lain, kedudukan yang lain. Tetapi al-haggah antam kuthu haitsu anzala katai bin ruslan sahibuz zubat yang hak itu artinya engkau menjalankan apa yang Allah taala tempatkan dirimu dalam ikhtiar yang sudah ikhtiar dalam tajrid dalam tajrid dia laksanakan tersebut karenanya mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita mau bicara tentang masalah tawakal kayaknya dua hari masih belum selesai Ya banyak contoh-contohnya banyak detailnya di dalamnya. Allah hasil kita tuntut ilmu kita belajar dan juga jangan kita lupa bahwasanya semua sudah dijamin oleh Allah Taala. Tinggal kita ikhtiar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Taala dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik. Allahumma ya man khairil khair wa anhumalee wa fikna lil khair wa innalee bi rahmatika ya arham rahimin. Wassalamu ala sidi Muhammadin Nabiul Mu'min walala alisubisalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right Al-Fatihah.